«Він тут, і ти в його сотні?» «Ой є, він тут, і я в його сотні десятником!» «Я супроводив посольство Жокте до Києва і бачив тебе там!» «Та й сам Жадігер раз згадував тебе!» «Мій покійний брат Жокте та мій богол у Росуд Добриня вивели мене в люди!» «Коли б Жокте не завершив подвигу в Чернігові і цим не звернув на себе увагу Мунке Каана, хай будуть благословенні його дні!» Та коли б у мене не було розумного богола Добрині, якого жок тебе хотів взяти з собою, коли йшов послом до Києва, то хіба б Кан знав, що існує на світі такий собі жадігер, пастух арат з Керулена, хіба б зробив своїм нойоном сотником? Ні. Ось чому я кажу, що жокте й Добриня мають пряму причетність до мого сьогоднішнього возвеличення. Завдяки їм Мунке Кан приблизив мене до себе. Так бувало, напившись з кумису та торосуну, казав Жадігер. Примітка, торосун – горілка. Зараз він тут, і ти зможеш зустрітися з ним. Відчини нам ворота, городище, і станеш у Жадігера правою рукою. Станеш першим найоном серед своїх урусутів. Ой є, ой є, відчини нам таємно вночі ворота. Ніхто ж орусутів не розуміє, про що ми домовляємося». Відчині нам ворота. Добриня занімів. Його штовхають на зраду, пропонують владу і почесті за життя і свободу сотень рівних людей. Ага. А чого ж ти, власне, дивуєшся і обурюєшся? Чого хотів від завойовників? Ти ж добре знаєш, що вони чинять так повсюди, де приходять, намагаються пересварити союзників, щоб легше знищити їх поодинці. Засилають вивідачів у ті міста і племена, які хочуть підкорити, підмовляють і улегчують обложених піддатися, а якщо вони не погоджуються, знаходять зрадників, які допомагають проникнути у городище місто. Так, все це він знає, та все ж слова посла обурили його, і він гнівно відказав, якщо Менгохан хоче взяти княжу гору, то хай візьме її сам, без моєї допомоги. І хай не шукає підлих шляхів, а як чесний воїн, витягає шаблю і встає до відкритого бою. «Боріт я не відчиню, і ніхто з нас не відчинить. Тут зрадників не було і не буде. Так і скажи Менгухаанові і Жадігерові, а тепер геть звідси!» Тавлур зриготав, ха-ха, та нам роздушити вас, що оцю козявку. І притупнув у стременні ногої, ніби спраді щось там роздушив. Але ми не хочемо пролити крові ні своєї, ні вашої. ми про це, Урусуте». Цими словами він ударив коня ногами під боки і поскакав до своїх. «Що він сказав?» – спитав воєвода Всеслав. Добрині похмуро відповів, «Е, те, що й тобі, батьку, умовляв, щоб я відчинив ворота. От бачиш, а ти заступався за нього, та потрібно було пристрілити, як скаженого пса». Я бачу, пощади від них нам не буде. Не буде, батьку, ой не буде. Отже, ждати приступу? Так, готуватися до відсічі. Цей вивідач зблизька роздивився наше городище і вже досі про все, що побачив, розповідає своєму тисячникові або сотникові. Може, навіть зараз монгали підуть на приступ. Однак на приступ татари не пішли. А залишивши перед городищем та навколо нього сторожу, відступили на кілька гін у поле і там стали кошем. Коней пустили на луг пастися, а самі розіклали вогни, що підвісили над ними великі закіптюжень казани, і заходилися варити м'ясну юшку. Солодкавий запах коней швидко заполонив усю округу. Після обіду ординці рушили до лісу, а звідти незабаром донеслося глухе постукування сокир. Це ж повторилося і наступного дня. У городищі наростала тривога. Ворог щось затіває, але що? На третій день все вияснилося. Після сніданку з лісу виринули сотні воїнів, що, зігнувшись, несли на собі величезні в'язанки хвизу якісь, незграбні козли, важкі дубові колоди, оковані з одного кінця залізними гостряками, високі драбини, перевіси для метання каміння та великі самостріли і попростували прямо до воріт княжої гори. Захисники фортеці мовчки стояли на валу. Найбільш нетерплячі наклали стріли на луки, чекали, коли нападники наблизяться на достатню відстань. Воєвода Всеслав нагнув бойовлячу голову, з-під кострубатої брови принизливим поглядом єдиного ока зирив на поле, запруджена чужинцями – Стримував гарячих, не поспішайте, хлопці, бережіть стріли, щоб жодна не пропала задарма, та одягайте броню, у кого яка є, зараз почнеться. І натягнув на чорну чуприну гостроверхового шолома. Його нова кольчуга, виблискуючи проти сонця, туго облягала дебелі плечі, широкий ремінний пояс обвис під богою важкого меча, а луки стріли лежали тут же поряд, ждучи свого часу. На відстані перестрілу монголи зупинилися. У передню лаву стали ті, хто ніс в'язанких хмизу, виставили їх перед собою, утворивши невразливу для стріл стіну, і поволі рушили знову. Зразу за ними йшли лучники, пострілюючи з-за такого незвичайного прикриття, інші залишалися стояти на місці. Підійшовши до рову, якраз на супротиворіт, Нападники жбурнули в нього свої в'язанки, заповнивши його майже наполовину, і відразу повернули назад, підставивши захисникам городища свої незахищені спини. Примітка. Татари вважали недостойним воїна захищати спину. Ось тут і наздогнала багатьох із них зла доля співуча «Орусутська стріла». Тоді їх, поранених чи вбитих, швидко підхоплювали попід руки їхні удачливіші співплемінники і бігцем відтягували у безпечне місце. За першою хвилею ринула до Городища друга, потім третя. А коли рів було заповнено вщерть, наперед посунули штурмові загони воїнів-аратів, які, прикриваючись великими.